Josimari haiztega donostiako baskulinari zentarreko buru da. Josimari, egunon. Egunon. Ekarai batean gure gurasoeko tortu guztiak etxean egiten zituzten, baina gizartearen ohiturak aldatu egin dira. Oiturak aldatu egin dira, eta gaur egun normala da. Bai gurasoek etxe teikampo bazkaltza, eta baita seme ere, jangelan bazkaltzea. Bueno, baskulinari zentarrek ikertu nahi ditu, elikadura portairak ez da, Josimari? Bai, guk identifikatu dazkagu da hain bat ikerlerro eta ho, hau, garrantzitsunetako bada. Mm. Nola baiti iruditzen zaigulako, naiz eta gure proiektua sukaldaritza arloan, zentratu nahi den, ba, sakundu behar degula, zergatik, ba, gizartean gertatzen ari da, ba, helikadura arloan, portaera berriak, tendentzia berriak, Eta uste baino konplexuagoa da mundu horretan sartzea. Aha. Eta iruditzen zaigu hor sakondu behar degula, eta ikerlariak jarri berditugula sukaldariekin lanean, eta bai. sakondu. Ikerketak zer dioen ikusiko dugu denborarekin, baina bote prontoan ze ikusi duzu. Be? Bueno, ikusi dugu Nikadura portaeretan. Ba, ze portaere ikusi dituzu Jose Mari. Balkaurregun hitz egiten da elikadura modernitateari buruz. Hitz egiten da eh tendentziak aldatzen doa zela. Eta, eta, bueno, ba, esaten da, gaur egun jaten dugula bizi garen bezala. Mm -hmm. Eta begiratu besterik, ez dago, nola bizi garen ja. eh, biskati idea bat hartzeko. Nola bizi, ala jan, ala jan, ez da? Ala esaten da, ala esaten ja. da. Eta hor, hainbat gai ateratzen dira. Ikusten da, ba, iraganean, etxean ikasten genula ondo jatea zertzen, Aha. Eh, gure ama alabek. E, ama alaben artean tra transmisio zera bat bat zegola, beste egeretxean ikasten genuen, mm -hmm. eta gaur egun ikusten da, ongi jatea, ba, gizartean ez dagoela argi. Badago, e, gizarte mailan, nala baite, nahaste bat, eh, nikusten bai, autoridaden aldetik eta jakintzuben aldetik, ez dela mezu konstante bat mantendu urteetan zehar, mm -hmm. eta hori, jakintzuek esaten dute, jendean nahastu egiten dula, claro. eta ez dagoela, argi, dieta, osasungarri bat, ja, zein den. Ja. Bona, bueno, beraz, e, nahiko naas mendura egiten du dieta osasun garriaren konzeptuak, eta beraz, lan egin beharreko litzateke gizartean jendeak ideia garbi izan ditzan, ez da, ze jateako meni zaigun eta zerrez. Bueno, gero, e, elikadura erabakiak ere badaude, erabaki personalak edo sozialki kondizionatuak izan letezkenak, ez da? Bai, hori ere eztabaidatzen tabai datzen da, ze, pentsa dezakegu, erabaki, elikagatzeko erabakia personala dala. Horberak bai. erabakitzen du, zer jan, noiz jan, Baina horbat eztabaida bat ere, esaten duna, bueno, e, erabaki personal hori kontekstu sozial batean hartzen dela, eta erabaki libre bat hartzeko, kondizio batzuk eman beharko liratekena, eta jo, agian ez dira beti ematen, ez ba, informazioa adibidez, askotan kosta egiten da, ez? etiketa batean zer dagoen ulertzea, lehenenko jakitea eta bigarren ulertzea. Eta gero lenea aipatzen, genuna ezta, marketingaren eta publizitatearen eragina oso importantea da eta ondorioz, bueno, hor badago ere erabaki personal edo erabaki baldintzatu bat ote den eztabaida bat. Mm -hmm. Ora egia da ikusten da Gero ta gehiago kontzientzia gehiago daukagula. Ja. Eh, bueno, ba, elikadurari buruz ze erosten ditugun, ze kondizio bete behar dituzten da hor beti badago e, bueno, ba, kontzientzi gehitze baten tendentzia batnak. Aha. Uh -huh. Hor galdera nagusi badagota da. E, ondo jateko etxean jan berra dago derrigorrez ez nik uste dut... E... Egunerokotor du gruzari nahiz, eh? Bai, homre, etxean, badak da, janari freskoak erosi ezkero, zer, zer erosten dezu, da zer prestatzen dezu. Bai. Bueno, beste, goxotasun bat, e, izan dezakela, baino e, ez du esan nahi, e, kampoan, bueno, janari ma, osasungarriak eta dieta osasungarri bat eraman ezin diteke. De uste duzu, demorarekin, hemen, hemen ere eskoletan jarri barko dutela ikasgai den bat, aurre irakusteko zejan da zerrezjan, ala hori, bueno, jangela enbartan egin liteke. Eske que, agian... Jangelak klabea da, gako da, gaur ungo izartean. Jangelako garaia. Jangelako garaia. Jangelako garaia sí. Ze, e, bueno, abatzotan pensatzen dugu, asignatura bat importantea da, eta importante izan daiteke, baina asignatura bat da, ordu jakin batean, egun jakin batean gertatzen den zerbait. Bai. Baina egunero egunero hor dagoen aukera, jangelan eksperimentatzeko eta erakusteko eta disfrutatzeko nik aukera paregabea gabea Hori Eta nik uste hor badauk aukera importante bat, Aha. eta gu baskulinari zenter bezala ere, e, bai Euskal Gobernuarekin, eta landu nahi dugun gai importante bat denez, hori buntzatuko dugu. Besterik, Josimari? Ba, bestarik ez. Ontantzatuko dugu beraz. Ba, Baina.